bai, bada hasteko e, errandezagun proiektu hau aspaldiskotik heldu dela. E, proiektu untan zer hine dute, alde batetik berre unta ogeita mar, e, bizitzako egoitz alde bat. Berre unta mar, e, etxe bizitza e, familia bakarreko. Horrekin batean, luxusko hotela, jaure gizahar batean, eta golf belai bat ere bai, bederatzi ziloko golf belaia. Berexiki, e, kezkatzen eta hasertzen gaituena, etxeketa guzi hori da. Kontuan hartu erda, lekauzen, irure unta berrogeita bat jende bizidirela, eta berro unta ogeita mar etxioien iterat, bakasik, e, zazpire unta jende gehiagorendako e, toki berri bat inen litzatekela. Eta hori, ez da inondik ere, e, jasangarria e, lekarozko herriarendako. Gainera, lurroiek gaur den egunean denak urbaniza zaezineak dira, hau da, ez dute e, bertan ere behar duten kalifikazioa. Afera da, bada proiektu hau orai sei bat urte, e, ziren horren bulkatzen, eta lendabiziko aldi hortan, baztango e, udaletxaren aitzinean bideratu zuten eta azkenean e, epaitegietan akitu zen afera eta epaitegiek, hausitegiek errantzuten e, proiektuak etzuela baliorik, ba, lehenago erretako e, lur batzuetan eta etxeak e, inbiar zituztelakoz eta legeak hori zituztelakoz e, ba, e, ontako baten. Beraz, hola akitu zen proiektua eta orduan erran bezala udaletxaren aitzinean tramitatu zuten izapidetu zuten. Hori hola, orai Enpresa promotorak, sustatzeileak, e, proiektu hau duen enpresak, pentsatu du, proiektu bera egin behar duela, baina pesis erabiliz. Pesis zer da? Pesis da, nafarroan baden e, olako e, tresna juridiko bat, eta tresna juridiko horrekin proiektu hau haitzinean bezala, udaletxearen aitzinean tramitatu beharrian, udaletxeak baitu untarako konpetentzia hala, Bada betiko moduan, e, modu arruntean, e, egin beharrean, udaletxearen gainetik zuzenean Nafarroko gobernuarekin egiten dute. Beraz, atzokoan, oizen, salatzen e, ginoena, ikera garriko zaplastekoa dela e, demokraziari, lekarozko herritarren errana gainetik pasatzen dutela, bastango e, udaletxearena ere bai, Eta hoi, ez dela inondik ere, xuxena eta bidezkoa, eta jokaldi inpozatzeilea eta antidemokratikoa dela. Uh -huh. Beraz, alde batetik, proiektua dago, ze proiektu egine duten, eta horren ondorioak, baina bertzetik eta horren gainetik dago, nola iten ari diren ju, e, tresna juridiko hori baliatuz, orai bortz urte ibili etzuten da, eta hori bapatean bai. zerengatik hori da galdekiten duguna eta hori galdegin bide nabar dagoneko erran duguna. Ez dela ere justua eta bidezkoa hori ola ibiltzia eta herritarrei hitza eta erabakitzeko almena kentzia eta tokiko erakunde jala behar. Zerxekik daimete nalduzue afera huni, e, badea berriz ere, paik eta bide baten idikitzeko ahalik edo? Bai. Bada da eh gaurden egunean gausek nola diren ba alde batetik seguraski berriz auzibidetaraz joko dugu eta auzibidetan hoiek eh justifikatu arte zerengatik eta nola erabil duten pesis tresna hori guk uste dugu hori estirela oraikoan e, xuxen ibiltzen ai eta hori ba, justifikatu beharko luketela argudiatu beharko luketela epaitegietan auzibidetan nola nai horrek bere bidea inendu tzletik baztango idaletxeak eta lekarozko herriko agintariek, e, Nafaroko Parlamentuan hemendiketa egun gutitarat agerraldia innen dute, e, Nafaroko Parlamentuko hainbat parlamentarirekin erabiltzen nahi diren tramitatzeko modua salatzeko erranez ohiztela demokratikoa, e, tokiko erakundeak instituzioak errespetatu behar direla, Bera, zoize bertzadetik. Eta irugarrenik, ba, plataformako jendeek eta ba, mobilizazioak eta egin entuzte, ba, pixki bat, beren ahalen araberakoak, e, gaia karrikan mantentzeko, erritarrak informatzeko, e, iru bideoietaik norabideatuko da aferau.